але таким простійним у радості, як Лі, йому не бути ніколи. Приятелі Лі, щеглик, влетів через вікно і вмостився в бібліотекаря на голові. «Ти й без мене маєш з ким пити чай», – пожартував Антон. «Так, але я йому вже розповів про свій сон, а тобі ще ні. Шкода, що я не вмію розмовляти з птахами. Знаєте, ти вмієш слухати людей, навіть коли вони мовчать», – подумав Антон. Незабаром ти читатимеш їхні думки чи сказати краще чутимеш. Антон почухав потилицю. Та ні, прибульці поводяться однаково. Неважко здогадатися, що вони думають про мене чи про притулок. То нескладна наука. Терпіння найважча з наук. Антон поклав до рота шматок коржа, спостерігаючи, як ліго доєлика з долоні, крехтами сиру, а потім зітхнув цей прибудець з тих, хто надто бентежить старого. Через нього він знову матиме болячки на руках. Як ти кажеш, їх називають? Стигмати. Ніяк не запам'ятаю. Коли дивишся на рану, то побачиш кров, загадково мовив лі. Я провів із ним більше часу і глянь, руки в мене чисті, молоді, то від мотики й коси. Чому з ним таке буває, а з іншими ні? Може, рани у тебе всередині, і ти їх так само не помічаєш, як намагається не помічати старий. Ти пильно робиш свою роботу. Не знаю, однак мені час. Дякую за гостину. Стривай, я не розповів тобі свій сон, зупинив його лі. Може, прогуляємося трохи? О, ти ще не допив чай, друже. Антон заглянув у чашку і над її побачив великого зеленого жука, що зручно вмостився, як у себе в хаті. Та ну тебе. Що сталося? Подивися сам. Щігли кинувся першим. Антон інстинктивно затулив чашку руками. А, і, пояснив лі, це, напевно, одна з моїх золотих рибок прийшла нагадати, що час обідати. Антон ще раз зазирнув у чашку і побачив, що в ній плаває крихітна, завбільшки сніготь мізинця, рибка. Як вона сюди потрапила? Це була їхня давня гра. Лі любив пожартувати, але ніколи не розкривав таємниці подібних перетворень. Він міг спалити на очах Вантона Антона книгу, а потім, покропивши попіл водою, відновити її неушкодженою. Він міг пофарбувати зграю горобців у барви веселки і послати її в гості до мешканців притулку. Витівки Лі не лише веселили серця, коли, наприклад, довго не було дощу, Лі міг пригнати сюди хмари. Колись давно він приніс зі своєї далекої країни у кишенях та за пазухою духів земних, небесних і водних, бо там їм не дуже добре стало вестися. Щиглик сівся на плече Лі. Той взяв чашку з рибкою, яка могла перетворитися на що завгодно. Але, мабуть, то була така справжня рибка, бо Лі виплеснув її у ставок і вона приєдналася до товаришок. Ставочок був крихітний. Вода з джерелься стікала в ямку, викладену камінням. А Ставочок затіняв кущик шипшини. З нього вже обсипався цвіт. Натомість з'явилися зелені довгасті плоди. З колючими вінчиками. Лісів на пласкому камені, де любили вигріватися ящерки, бо той камінь був теплішим за їхні вогкі житла, Антон вмостився поряд на траві, прикипівши очима до рибок, споглядаючи, як ті вправно ловлять крихти хліба, не перешкоджаючи одна одній. Варто було раз глянути у ставочок, і ти опинявся в його полоні. Навіть коли рибки ховалися перед дощем у намулі, ставочок не видавався порожнім. У ньому мешкали інші істоти, видимі і невидимі для ока, і той, хто переймався їхнім існуванням, Ставав однією з них. А для Лі цілий світ був схожим на цей ставочок. Він вдивлявся в його води, ніколи не почуваючи себе самотнім серед цієї безмежної багатоманітності, де однакову вартість мали поліч жмеля, писк жаби, хода старого чоловіка з палицею, зблизь окремого слова з орфографічною помилкою в нудній книзі, Напіводірваний листок на клені восени, шурхіт миші пополодні, хмара, що на очах міняє колір і обриси.